Хрестоносця де Монфоро було вбито під час повстання місцевого населення. Що ти знаєш про маленьку фортецю Монсігюр у Піренеях, що полягла останній? Абат Ян перевів подих, який щас помовчав, тоді винувато подивився на Марту. Вибач, Марто. Та й не повинна знатися на цих питаннях. Просто єресь Катарі вже давно не дає мені, Абату Янові Іоновичу, злодіїві Яносику із Шафляр, спати по ночах. Так чисті спотворили чимало католицьких догматів. Так вони ввели в християнство загострійських Ормузда Яримана. Аримана, як символи добра і зла. Вони вважали, що сповідають, ми допомагаємо Господові, а не навпаки. Але не в цьому річ. Не гоже мені засуджувати вчинки святого Домініка Гусмана, засновника ордена домініканців, але я б не вдавався, як він, до спалення чистих на багатьох. Я взагалі не люблю багать, Марто. Ти щось не договорюєш, я несуку. Зронила Марта і пильно подивилася на схвильованого Абата. Я могла б украсти в тебе це щось, але злодій не повинен красти у злодія, а сестра у брата. Розкажи мені сам. Альбігойці вважали, що після смерті людина починає жити знову що душа її втілюється в іншій живій істоті, у звірові, у людині, в птасті, у минулі гріхи вкупі з колишніми заслугами, ті жують над її відродженням у новому житті. І так до найстрашнішого суду людина збирає в собі добро і зло, її дій має свобода вибору, вона шукає, сперечається, погоджується, грішить, але тоді, якщо Господь дарував таким, як ми, здатність брати чуже добро з душ людських, чи не готував він для нас особливу долю? Не вищу за інших, не над людьми, але іншу, як відрізняються доля війни та доля лікаря. Адже коли припустити хоч крихту слушності в догматах катарів, то продана дьяволу душа потрапляє не на пательню страховищень для бабусі, прочанок, а починає нове життя під всюзеренітетом сатани. Чим це не пекло, Марта? Пекло на землі, здатне охопити своїм полум'ям навіть безневинний жертви поруч. Ти вкрала загиблу душу в сатани, чи немає в цьому особливого проведіння Божого? Не знаю, я не секун, не знаю, знаю тільки, що мені тяжко жити від тієї проклятої ночі. Коли, кажеш, має приїхати Михал, завтра відповів Абат Ян. Нитка його верлиці зненацька вурвалась. Агатові намистини ломко покотилися по підлозі, але він навіть не помітив цього. Завтра, Марто, Михайло приїде разом із своєю дружиною. Вона при надії, і ми маємо відслужити молитву за щасливі пологи. Але назад Михалова дружина поїде без нього. Марта кивнула. Пан Михайло Райцеж, придворний войвода графа Весницького, був напрочуд вродливим. Це помічали полки Флорентійки, де пан Михайло осягав нелегке мистецтво володіння рапірою під наглядом вимогливого Антоніо Вазарі. Це обговорювали між собою досвідчені в любовних справах мешканки Тулузи де знаменитий майстер шпаги Жан-П'єр Шарант